Pista 7 Câteva date certe pledează în favoarea acestei ipoteze, altele trebuie firește reconsiderate, privite într-o lumină nouă. Cercetările au arătat că în urmă cu aproximativ 12.000 de ani s-a produs o migrație a populațiilor din sud-vestul Europei către nordul Africii. Pictorii peșterilor din Spania și Franța au trecut peste strâmtoarea Gibraltar, care pe vremea aceea probabil că avea mai puțin de 15 km cât măsoară astăzi, s-au răspândit către Răsărit și către sud, au continuat să-și făurească unelte de piatră și au pictat stâncile din Tassilii. Data probabilă a acestor migrații corespunde cu data aproximativă la care au avut loc conform cronologiei lui Platon, cutremurile catastrofale din Marea Atlantică și scufundarea, poate că nu mai parțială, a mari insule care forma regatul principal al Atlantidei. Aceste coincidențe de date ne duce firesc la presupunerea că măcar o parte dintre locuitorii din sud-vestul Europei și, în primul rând, cei ai regiunilor învecinate cu Marea, unde cutremurile au fost mai puternic resimțite și valurile provocate de seism au făcut ravagii, Îngroziți de proporțiile uriașe ale cataclismului și temător că s-ar putea repeta să fi căutat refugiu în ținuturi mai adăpostite. Este încă o posibilă explicație a cauzelor migrațiilor dinspre Europa spre Africa, survenite în urmă cu circa 12 milenii, explicație care ține seama de existența și dispariția catastrofală a mult discutatei Atlantide. Dacă pornim de la premiza că arhipelagul canarelor este o rămășiță a Atlantidei, a unui teritoriu marginal al vechilor atlantizi, este logic să presupunem că și o parte a locuitorilor lui a emigrat după puternicele seisme de acum 12 milenii. Și atunci problema se poate pune invers. Nu cromanionii africani, veniți mai înainte din Europa, au populat primii canarele, ci o parte dintre cromanionii canarieni, atlantizi, au trecut în Africa în căutarea unor regiuni mai adepostite. Așadar, scheletele și craniile studiate de Verno și de alții, și identificate foarte precis, nu aparțin unor imigranți, ci unei populații aborigene, ceea ce poate constitui o rezolvare lipsită de complicații a originii misterioase a celor mai vechi guanși. Rezolvare care, pe de o parte, nu exclude imigrațiile și influențele ulterioare – Canaanită, Cipriotă, Cretană, Cartagineză, Numidiană, Arabă, etc., etc. Dar, pe de altă parte, presupune iarăși existența Atlantidei platonice și a Canarelor ca rămășița a ei. Ipoteza poate constitui și o explicație a izolării totale a insulelor una față de cealaltă, precum și a aversiunii canarienilor față de ocean dio remarcă foarte judicios că lipsa cunoștințelor maritime este uimitoare la vechii locuitori ai canarelor dacă ne gândim că insulele sunt atât de apropiate unele de altele încât le putem zări cu ochiul liber. Cum putem explica faptul că timp de veacuri... Niciun locuitor al vreuneia dintre numeroasele insule nu a avut vreodată ideea, fie chiar din curiozitate, să încerce prin vreun mijloc oarecare să străbată brațul de mare, chiar și cu o luntre scobită într-un trunchi de copac. Iar explicația pe care o găsește pare într-adevăr logică. Singurul indiciu acceptabil și care ar putea servi drept bază a unui studiu asupra acestui subiect, este acela al credințelor vechilor locuitori ai insulelor, ce aveau drept obiect marea, astfel încât în cultul canarian, ceremoniile mării ocupau un loc pe primul plan Apa oceanului ar fi putut exercita asupra psihologiei indigenilor o influență mistică și supranaturală, care ar fi făcut ca ea să fie considerată drept un element inviolabil și de neînfruntat Guanșii din insula Tenerife, de pildă, urau apa atât de mult încât niciunul dintre ei nu știa să înnoate. În sprijinul celor de mai sus vine și un episod tragic din timpul ocupării canarelor. În cursul sângeroasei bătălii de la Asentejo, un grup de războinici guanși urmărea câțiva spanioli care reușiseră să se refugieze pe o stâncă la mică distanță de țărm. Încercând să treacă peste îngustul braț de mare pentru a ajunge la spanioli, Guan și se necară cu toții. O altă soluție a acestei enigme, continuo Gaudio, ar fi aceea că primii locuitori ai arhipelagului au ajuns aici purtați de o furtună îngrozitoare care le-a pus în primejdie viața timp de mai multe zile. Pierduți pe oceanul dezlănțuit, pradă tuturor spaimelor și cuprinși de amenințarea morții, vor fi făcut poate jurământ în fața divinităților tritoniene de a nu mai viola niciodată valurile teribilului ocean. Încheiat citatul. În aparență, această temă superstițioasă față de mare a guanșilor constituie un argument puternic împotriva ipotezei Atlantidea a originii lor. Atlantida era o talasocrație un imperiu al mării aflat sub egida lui Poseidon și a divinităților oceanului. Locuitorii ei erau cei mai abili navigatori ai vremii. Aici intervine însă din nou îngrozitorul cataclism, în care uriașele valuri ale oceanului au pustiit regiuni întinse, înecând cea mai mare parte a continentului împreună cu locuitorii lui. Este firesc ca supraviețuitorii să manifestă o groază sfântă față de mare în care vedeau instrumentul răzbunării lui Poseidon și poate că Gaudio, care crede totuși în realitatea istorică a Atlantidei, are dreptate când spune că, citez, vor fi făcut un jurământ în fața divinităților tritoniene de a nu mai înfrunta vreodată valurile teribilului ocean și că acest angajament solemn s-a transmis prin tradiție generațiilor succesive până când a devenit un principiu de nezdruncinat al credinței insulare. Această teamă față de mare atât de neobișnuită la o populație insulară a avut repercursiune asupra economiei și alimentației canarienilor, ei nu se îndeledniceau cu pescuitul, ci cu cultivarea pământului și cu creșterea vitelor, oi, capre, porci, iar câinii îngrășați erau un fel de mâncare foarte apreciată, de unde și numele da de spanioli, insulele câinilor, care nu are nicio legătură cu cana de azucar, trestie de zahăr, aceasta din urmă, fiind adusă de arabi relativ târziu în sudul Spaniei, de unde a ajuns apoi și în canare. O întâmplare ciudată până astăzi nelămurită din lipsa unor dovezi materiale sau a unor texte demne de încredere s-a produs în anul 1341, în timp ce o navă portugheză se afla în Gran Canaria. Portughezii au găsit aici, într-un loc situat între stânci, statuia unui bărbat gol, cu excepția unui soi de șorți de frunze de palmier, pe umeri, acest bărbat pe care navigatorii lusitani l-au luat drept Hercule, purta un glob. Se pare că statuia a fost dusă la Lisabona, unde s-a pierdut în împrejurări rămase nelămurite. Dar poate că nu era vorba de Hercule. Niște simpli marinari din veacul XIV se puteau înșela în interpretarea figurilor mitologiei, ci de același atlas, la care se pare că face aluzie și anticul Solon, prin intermediul lui Platon, iar globul de pe umărul lui era bolta cerească. Așa este foarte adesea reprezentat Atlas, fiul lui Iapet și fratele lui Prometeu, în arta statuară de inspirație mitologică. Evident că în acest caz este vorba de Atlas, întâiul născut al lui Poseidon și rege în Atlantida. Unele dintre argumentele adversarilor ipotezei originii atlantidice a vechilor guanș este faptul că pe niciuna dintre cele 13 insule ale arhipelagului nu s-au putut găsi urme ale unor construcții monumentale, palate, temple, de felul celor descrise de Platon. Construcții care în cadrul altor ipoteze, minoică, tarteziană și așa mai departe, au fost descoperite și studiate de arheologi. Dar nici partizanii respective ipoteze nu rămân datori cu răspunsul, anume, mai întâi că insulele Canare erau o regiune marginașă a Atlantidei, iar construcțiile monumentale se ridicau firește în regatul central și cu în marile centre. Apoi că spre deosebire de Cnosos în Creta și Tartessos în Spania, unde au lucrat ani în șir expediții arheologice organizate, Cercetările din Canare au fost sporadice și n-au mers în adânc, nici la propriu și nici la figurat. Și oricum, nu se știe ce ne va aduce în această privință viitorul. Este citat, nu odată, amiralul cartaginez Hanon, care a întreprins în jurul anului 480 înaintea erei noastre o călătorie în lungul coastelor apusene ale Africii. Hanon pretinde că n-a întâlnit oameni în Canare. Populația s-a ascuns probabil în peșteri la sosirea galerelor cartagineze, dar a descoperit ruine ale unor clădiri impunătoare. Nu este exclus ca în cele două milenii și jumătate care s-au scurs de atunci, ruinele respective să fi fost acoperite de pulbere adusă de vânturi sau măturate de valurile stârnite de furtuni sau să se fi prăbușit pur și simplu așa cum se întâmplă uneori cu ruinele. Problema originii guanșilor este încă departe de a-și fi găsit rezolvarea. Este greu acceptabilă ipoteza, totuși destul de răspândită astăzi, că o populație atât de înspăimântată și totodată ostilă față de tot ce are legătură cu marea să fi venit de pe continentul african tocmai pe calea mării. Între coasta Africii și insula cea mai apropiată sunt peste 80 km. Dacă excludem această ipoteză, ne rămâne posibilitatea de a alege între două soluții. Sau migrația s-a produs când insulele Canare mai aveau o legătură terestră cu continentul, ceea ce nu exclude, ba chiar vine în sprijinul uriașului cataclism relatat în textele platonice, sau n-a fost niciun fel de migrație și cei mai vechi canarieni sunt urmașii atlantizilor, având caractere specifice asemănătoare cu ale populațiilor din regiunile continentale înconjurătoare, cromanionii din Paleoliticul Superior, cu care erau contemporani și înrudiți. În încercarea de a localiza cu ajutorul textului lui Platon așezarea geografică a continentului dispărut, Numeroși atlantologi se referă la unica indicație mai precisă, conținută în capitolul 114 al dialogului Critias și care sună astfel. Celui mare devenit rege, Poseidon, i-a dat un nume de la care și-a primit denumirea și întreaga insulă și marea, numită Atlantică, căci numele întâiului fiu devenit rege atunci era Atlas. Celuilalt geamăn i-a revenit prin tragere la sorți partea de la marginea insulei în preajma coloanelor lui Hercule, adică acea parte a țării care astăzi se numește Gadeira și care în grecește se numea Eumelos, iar în limba băștinașă Gadeiros. Acest nume a fost dat ulterior acestui întreg ținut. Citatul. În Gadeira sau Gadir sau Gades vom recunoaște orașul Cadiz de astăzi, în Golful Atlantic cu același nume, în Andaluzia spaniolă, întemeiat de fenicieni în jurul anului 1100 înaintea erei noastre. În apropierea gadirului se afla și mai vechiul Tartessos, care până astăzi n-a putut fi localizat. Din păcate, informațiile noastre sunt ample și precise, mai ales în privința cauzelor și felului în care a dispărut în floritorul Tartessos, și mai vagi în legătură cu dezvoltarea și cultura lui. După toate probabilitățile, Tartesosul era situat undeva lângă gura agoadă al Chivirului, nu departe de actualul San Lucar de Barameda, orășel celebru pentru vinul său Licoros a cunoscut sub numele de Manzanilla, și pentru faptul că de aici a pornit Columb în a treia sa călătorie peste Atlantic, 1498-1500, Călătorie care avea să aibă pentru el urmări atât de nefericite. Era de la sine înțeles că Tartessos, aflat nu departe de gadirul fenician, cu care întreținea de altfel legături comerciale, a ajuns la un moment dat să stânjenească monopolul cartaginez al comerțului de dincolo de strântoare. Drept urmare, flota cartagineză, instrument al unui expansionism eminamente comercial, dar nu lipsit de brutalitate, Ajutată de armata coloniei feniciene Gades, a împlinit profeția biblicului Isaia, care preconiza distrugerea necredinciosului oraș Tarsis. Înfloritorul Tarsesos a fost învins și atât de bine șters de pe suprafața pământului, încât arheologii n-au izbutit nici până astăzi să-i găsească urmele. Pentru a analiza valabilitatea argumentelor în favoarea unei identificări Tartessos-Atlantis, trebuie în lipsa unor date arheologice să ne adresăm textelor antice. Toate izvoarele localizează Tartessosul în Betica, Andaluzia de astăzi, în antichitatea clasică printre cele mai bogate din lume. Naturalistul Pliniu cel Bătrân elogiază Betica pentru rodnicia ei, iar istoricul și călătorul Poseidonis, Într-un text păstrat prin intermediul lui Strabon arată că fluviul Betis, astăzi Guadalquivir) era navigabil cale de 1200 stadii, adică 216 km, în Amonte, până după Cordova, printre păduri de măslin și că Betica, pe care o numește Turdetania, exportă ceară, miere și rășină. Navele ei sunt construite dintr-un lemn special care se găsește numai aici, de asemenea pescuitul tonului stridiilor, scoicilor și melcilor se practică intens. Melcii de purpură erau una dintre marile bogății în economia antică. Mai întâi fenicienii, apoi cartaginezii furnizori de purpură, materie colorantă roșie-violacee, extrasă din anumite specii de moluște, murex, Brandaris, și așa mai departe, printr-un procedeu complicat care o făcea foarte scumpă. Purpura de tir era renumită în toată lumea antică. Pe ea se întemeia în bună parte economia feniciană. Și dacă în secolul VI înainte erei noastre, amiralul cartaginez Himilcon, sfidând credințele mitologice despre cețuri veșnice, furtuni înspăimântătoare și fioroși monștri marini, a pornit în Atlantic spre miază noapte, în căutarea cositorului din insulele Casiteride, nu este mai puțin adevărat că un alt vestit navigator cartaginez, Hanon, s-a îndreptat către mările calde ale sudului în căutarea substanțelor colorante vegetale și a sângelui de șopârlă, despre care se spunea că ar simplifica și ieftini fabricarea purpurei. Prețioasa purpură era încă o însemnată bogăție a țărmurilor turdetaniei și probabil că a fost și una dintre cauzele care au determinat nimicirea atât de brutală a tarte sosului de către cartaginezi. În nicio altă parte a lumii nu se găseau asemenea cantități uriașe de metale, ne spune Poseidonios, care descrie și procedeele de extragere a aurului, argintului, cuprului și cositorului, și avem toate motivele să-l credem, deoarece nici până astăzi minele din munții Andaluziei, Sierra Morena, nu sunt complete puizate Strabon numește Tartesosul Țara Argintului și povestește că fenicienii ar fi obținut acolo o ancoră de argint în schimbul uneia de plumb În unele lucrări de specialitate, Tartesos și Valea Betis este socotit cel mai vechi centru metalurgic al apusului iar unii cercetători nu exclud posibilitatea ca aici să se fi fabricat pentru prima oară bronzul prin alierea cuprului, aramei, cu anumite cantități de ecositor, staniu. Situat undeva la vărsarea Betisului în Atlantic, Tartesosul era cel mai important port antic pentru exportul metalelor, așa cum astăzi Depildă, Sao Paulo este principalul port pentru exportul cafelei. Conform tradiției, Tartesosul a fost întemeiat de navigatorii lidieni, originari din Tursa, cu câteva decenii înainte ca fenicienii să-și stabilească un contor comercial la Gades. Lidia Antica, așezată către mijlocul coastei Apusene Asiei Mici la Marea Egee, era o țară foarte bogată datorită în râului aurifer Pactol. Până astăzi se folosește expresia «bogat ca un cresus» Acesta fiind numele ultimului rege al Lidiei, învins în 546 înaintea erei noastre, de per și conduși de Cirus. Amplasamentul orașului lidian Tursa sau Tirsa, uneori confundat cu Tirul fenician, n-a fost identificat în ciuda investigațiilor arheologice frecvente în regiune. După părerea unor cercetători contemporani, printre care Adolf Schulten și Ivar Lisner, Tirsenienii sau Tirenienii, așadar Lidienii din Tursa, sunt identici cu cei care mai târziu romanii îi vor numi etrușci. Tartezienii ar fi așadar de regiune etruscă, respectiv Lidiană. În sprijinul acestei afirmații, Schulten aduce argumente din domeniul toponimiei, Denumiri comune în Turdetania și Etruria, a căror origine se găsește în Asia Mică, precum și numele lui Argantonion, rege al Tartesosului, despre care Herodot ne spune că a murit la vârsta de 120 de ani, nume desprins dintr-o rădăcina etruscă. Trebuie spus că, deși reprezintă opinia unor avizați cercetători contemporani, Originea etruscă a atartesienilor este numai probabilă, nu și sigură, după cum nici originalii Diana a etruștilor nu este pe deplin dovedită. Mărturii de netăgăduit vor fi obținute poate după descifrarea limbii etrușce. Câteva succese s-au și obținut în această direcție. Sau prin identificarea și dezvelirea ruinelor vechi Tursa, situate undeva pe coasta asiei mici, în preajma anticelor Milet, sau Halicarnas, unde se află astăzi modeste așezări de pescari și pescuitori de bureți. Undeva la gura goadă al sub Mlaștini, mai doarme și astăzi cel mai bogat oraș al Europei Antice, spune Ivar Lisner. Este probabil că descoperirea ruinelor acestui oraș, care într-o bună zi va trebui să se înfăptuiască, deoarece misiuni arheologice din diferite țări și îndeoseb din Spania, cercetează cu râvnă regiunea, va aduce lumina în chestiunile controversate ale descendenței Lidiano-Etrusco-Tarteziane și poate că va lămuri și unele chestiuni legate de ipoteza tarteziană a Atlantidei. Această ipoteză s-a născut la începutul veacului nostru în Germania și a rămas multă vreme un fel de monopol al oamenilor de știință germani, până aproape de zilele noastre când a găsit audiență în rândurile arheologilor spanioli, care în raport cu situarea tarte sosului, sunt la ei acasă. Părintele ipotezei este Adolf Schulten. Se scrie Adolf C-H-U-L-T-E-N Profesor la universitățile din Erlangen în Bavaria și Göttingen, care a consacrat 50 de ani cercetărilor istorice și arheologice în Spania, unde a făcut numeroase descoperiri. Vreme de patru ani a săpat și în regiunea Gurii Guadalchivirului, unde bănuia că se află ruinele Tartesosului, dar nu le-a găsit, ceea ce nu l-a împiedicat ca în studiul său despre Tartesos să emită respectiva ipoteză sprijinită de argumente solide pe care apoi și a însușit-o Josen, Maier, care a întreprins și el săpături în Andaluzia în 1948, Henning, cu unele rețineri, și mai recent, Ivar Lissner. Acesta, din urmă, nu are niciun fel de rețineri și afirmă despre Schulten că, citez, presupunerea lui că Tartessus a fost oraș legendar Atlantis, este una dintre cele mai îndrăznețe descoperiri ale arheologiei și istoriei antice. Poate că Schulten are oarecare dreptate când remarcă. Este greu de înțeles că Atlantida a fost căutată pretutindeni, chiar și în Spitzbergen și în America, dar numai în Tartessos nu. Aceasta este foarte nelogic pentru că aceia care în general atribuiau realitate mitului ar fi trebuit să caute Atlantida nu în locuri necunoscute, ci în locuri cunoscute. Încheia citatul. Dar să vedem care sunt argumentele în favoarea ipotezei tarteziene, așa cum sunt expuse de adepției mai noi în lumina descoperirilor arheologice recente, argumente care au ca punct de plecare tot textele antice. În legătură cu aspectul regiunii, Strabon, în geografia lui și Pausanias, în însemnările sale de călătorie, relatează că între 500 și 100 înaintea erei noastre, Guadalquivirul nu mai avea decât două brațe dintre cele trei pe care le avusese mai înainte și care treceau printr-un lac numit de cei vechi Lacus Ligustinus, astfel încât la gura râului se formau insule, sau, poate că numai o singură insulă mai mare. Lacul s-a transformat încetul cu încetul într-o mlaștină. Prin partea locului se spune astăzi Marisma, iar brațul nordic al goada s-a împotmolit din pricina aluviunilor nisipoase. Dacă insula de la gura râului era într-adevăr Atlantis, atunci unele afirmații ale textului platonic capătă sens. Acele potopuri care sugerează inundații, dispariția insulei care s-a scufundat, sub aluviuni, navigația împiedicată de o mare cantitate de noroi pietrificat și așa mai departe. Cum Guadalchivirul are acum un singur braț între regiunea mlăștinoasă și mare, nu mai poate fi vorba de o insulă. În afară de aceasta, nu este neapărat necesar ca insula să se fie aflată aproape de țărmul mării, formată de brațele goad al chivirului navigabil, era situată, potrivit ipotezei lui Schulten la câțiva kilometri în interior. De altfel, și despre capitala Atlantizilor, ni se spune că era situată pe un canal de legătură sau estuar la 50 stadii, circa 9 kilometri. În Critias se arată că orașul principal al Atlantizilor era înconjurat de trei inele de apă care ar putea fi cele trei brațe ale Guadalchivirului, anticul Betis, probabil amenajate prin îndiguiri și canalizări, care înconjurau insula și orașul Tartesos. Bogăția Atlantidei, ne spune Platon, era atât de mare încât n-a mai fost vreun regat care înainte sau după pieirea ei să fie atins asemenea stare înfloritoare. Or, tartesos era printre cele mai bogate orașe ale Europei Apusene, iar metalele care se extrageau în regiune corespund aproximativ cu cele menționate în Critias. Părerea unor cercetători, între alții chiar Schulten, că în Turdetania cositorul era un metal rar, este contrazisă de alții, printre care Lisner. Și apoi Tartessos era, după toate probabilitățile, și un port de tranzit. Prin intermediul lui se comercializa mare parte a cositorului adus din insulele Casiteride, denumire prin care, conform unei părări astăzi aproape unanimă acceptată, era desemnat sudul Angliei, probabil regiunea Cornwall, unde se află până în zilele noastre importante mine de cositor. De altfel, intensa activitate portuară menționată atât în textele platonice despre Atlantida, cât și în cele istorice și geografice despre Tartesos, este încă un argument în favoarea ipotezei tarteziene. Printre cercetători, a suscitat vii discuții metalul pe care Platon îl denumește oricalc, frecvent tradus prin aramă de munte socotit al doilea capreț după aur, Oricalcul era utilizat în capitalea Atlantidei la împodobirea lăcașelor de cult. Grecii desemnau prin termenul calcos, metalele în general și îndeosebe aliajele de aramă. Oricalcul este pomenit de Homer și de Hesiod, iar mai târziu Pliniu l-a preluat sub forma latinizată auricalc, aur aramă. S-au emis tot felul de păreri, unele de-a dreptul nestrușnice cu privire la compoziția oricalcului: că ar fi bronz cu fosfor, bronz cu aluminiu, bronz cu beriliu, ba chiar că nici n ar fi un aliaj metalic, ci chihlimbar, electrumul vechilor greci. Jirov... Arată pe bună dreptate că realizarea de aliaje speciale era inaccesibilă metalurgiștilor din antichitate, care nu puteau obține temperaturi foarte înalte și foloseau procesele cu carbon, singurul reductor puternic cunoscut atunci. Cât despre Chihlimbar, este greu de imaginat că atlantizii aveau la dispoziție asemenea cantități uriașe ale acestei rășini prețioase, aduse în condiții grele din regiunile nordice, încât să căptușească porțiuni mari ale cupolelor și să îmbrace cu ea coloanele templelor. Dacă pornim de la presupunerea că oricalcul Atlantidei era un aliaj de aramă cu un metal redus de carbon la temperaturi nu prea înalte, totul pledează pentru zinc. Oricalcul ar fi deci alamă sau tombac, în favoarea cărora vine și culoarea gălbuie sau galben roșiatică, precum și faptul că aceste aliaje sunt maleabile, ductile, ușor de prelucrat. Este adevărat că în antichitatea timpurie aliajele cu pruzinc sunt foarte rare, dar nu necunoscute. Într-un mormânt egiptean datând de la limita dintre mileniile 4 și 3, s-a descoperit o brățară socotită a fi cel mai vechi obiect de alamă. Cel mai important lăcaș de cult al Atlantizilor era templului Poseidon, edificiu monumental ridicat pe malul mării. În templu se afla o coloană de oricalc în care erau gravate legile date de Poseidon, precum și cronicile Atlantizilor. Pe de altă parte, Strabon relatează despre inscripții tarteziene în versuri și proză, de asemenea despre legi cu o vechime de șase mii de ani. Săpăturile arheologice întreprinse de Șultăn pe malul oceanului au dus deocamdată numai la descoperirea ruinelor unei așezări romane târzii, dar sub temelia uneia dintre casele romane s-a găsit un inel cu o inscripție grecească datată probabil din veacul 7 sau 6 înaintea erei noastre, așadar din perioada de înflorire a Tartesosului. Din păcate, în această regiune, unde dunele nisipoase alternează cu locurile mlăștinoase, pânzele de ape freatice se află uneori la numai 1,5 metri adâncime, ceea ce creează uriașe dificultăți arheologilor. Cercetătorii sunt convinși că, având în vedere că de la distrugerea Tartesosului s-au scurs două milenii și jumătate, orașul a înflorit vreme de șase veacuri, între 1100 și 1500 înaintea ei noastre, el trebuie căutat sub un strat de 6 până la 7 metri, poate chiar mai mult, în regiunea cuprinsă între San Lucar de Barameda și Cadiz. Din pricina apelor subterane, aflate atât de aproape de suprafață și a locurilor mlăștinoase, sunt necesare amenajări speciale și instalarea unor pompe, ceea ce face ca aceste cercetări să fie legate de cheltuieli foarte mari. Unii atlantologi. Sunt împotriva unei identificări Atlantis-Tartesos, sau, mai bine zis, sunt pentru o identificare parțială. Astfel și referindu-se la cercetările lui Shulton din 1923-1926 și ale lui Mayer din 1948, remarcă, citez, Toate aceste insuccese în căutarea Tartesosului pe teritoriul Spaniei nu ni se par întâmplătoare. Tartesosul trebuie identificat nu cu Atlantida în întregul ei, ci numai cu regatul celui de-al doilea fiu al lui Poseidon, Eumelos, în compunerea căruia intra probabil și regiunea Spaniei învecinată cu Gadeira, Gades. Acest regat s-a scufundat cel mai târziu și, probabil, a existat încă în secolul 6 înaintea noastre, cei drept sub forma unei rămășițe neînsemnate, mica insulă Tartesos citatul. Cu alte cuvinte, capitala Atlantidei cu construcțiile ei monumentale, Palatul Regal, Templele lui Clito și al lui Poseidon, Hipodromul și așa mai departe, nu trebuie confundată cu Tartessos, care era probabil unul dintre orașele regatului lui Eumelos. Așa cum s-a spus și despre insulele Canare, Turdetania ar fi fost deci un teritoriu marginaș al Atlantidei. După părerea atlantologului sovietic, Tartesosul a fost căutat acolo unde n-a fost niciodată, de vreme ce s-a scufundat. Este un punct de vedere care găsește sprijin în unele antecedente istorice. Orașul antic, Sibaris, de pildă, renumit pentru viața de petreceri și huzur a locuitorilor săi, este și el înmormântat pe țărmul Lucaniei, Italice, acoperit de aluviunile vechiului Cratis. Istorici și arheologi spanioli continuă în zilele noastre cercetările începute în urmă cu decenii de germani. În ultimii ani, muzeile arheologice de la Cadiz, Sevilla și Cordova s-au îmbogățit cu numeroase piese descoperite de săpăturile întreprinse aici. Ceramică de origine cartagineză și grecească, statuiete și sculpturi în fildeș, precum și bijuterii, între care așa zisul Tezaur de la Carambolo compus din 21 de piese de aur ce stă mărturie pentru stadiul avansat al artei orfevrilor tartezieni. Cercetările din ultimele două-trei decenii par să ducă la concluzia că Tartesos n-a fost un simplu oraș, ci centrul unui regat puternic care la un moment dat cuprindea teritoriile provinciilor actuale, Andaluzia, Granada și Mursia, locuite de populația relativ numeroasă a vechilor iberi, pe care patricienii din Tartesos îi numeau turdetani. Unul dintre cei mai buni cunoscători ai culturii tarteziene, profesorul Antonio Blanco Freiherio, din Madrid, arată Citez Izvoarele scrise menționează că, asupra neguțătorilor străini porniți în călătorii îndelungate până în peninsula iberică, o atracție dintre cele mai puternice o exercitau bogățiile orașului Tartesos, centru al întregului sud iberic. Tartesos era nucleul unei regiuni bogate în mine, vite și culturi agricole. Cât de mare era puterea de atracție a Tartesosului, reise chiar din amplasamentul coloniilor feniciene pe țărmul Andaluziei și din încercarea grecilor de a se stabili tot acolo, la Mainache, Malaga de astăzi. Descoperirile arheologice din ultimii ani, cana de la Val de Gamas, bronzul de la Cariazo și altele, ne pun în fața unei probleme captivante al cărei răspuns ar putea să confirme imaginea pe care autorii antici ne-o dau despre Tartesos, căci ei văd în Tartezieni și în Tur de Tani, ca ai acestora, un popor cu o cultură veche și remarcabilă, cultură care se manifestă în literatura lor, în viața civică și în organizarea lor socială. În fond, nu este chiar atât de important dacă Tartesos a fost capitala regatului principal al Atlantidei sau numai un oraș din țara marginașă a regatului Eumelos, punte de legătură între Atlantida și apusul Europei. Cercetările arheologice care se întreprind în sud-vestul peninsulei Iberice n-au dus cei drept la descoperirea Tartesosului, dar au confirmat existența lui prefigurată documentar în texte mai mult sau mai puțin legendare, Biblia, Homer, dar și în cele ale unor autori antici de prestigiu, Hesiod, Strabon, Pliniu, Pausanias aceste cercetări continuă în zilele noastre vor confirma ele oare ipoteza tarteziană îmbrățișată cu atâta căldură de câțiva valoroși oameni de știință contemporani creta canarele tartesos trei dintre cele peste douăzeci de ipoteze emise în legătură cu localizarea atlantidei S-au menținut cu tenacitate până în zilele noastre, poate și datorită faptului că au preluat câte ceva din prestigiul oamenilor de știință care le-au enunțat și argumentat. Și ele pornesc firesc de la premiza că Atlantida a existat, că relatarea din Timeu și Critias este ecoul îndepărtat al unor întâmplări reale. S-a scurs aproape un veac de când un ziarist american, Don Lee, a încercat să demonstreze existența Atlantidei. Multă vreme acest amator, dotat cu oarecare cultură și cu multă imaginație, a fost pe nedrept datuitării. Poate că trebuie privit ca primul atlantolog modern. Lucrarea sa, revăzută și completată de Sykes, a apărut la Londra și New York în 1949 și, în același timp, printre primii care au fundamentat mult disputata ipoteza originii comune a vechilor culturi americane avansate, Maya, Inca și așa mai departe, și culturile mediteraneene. Printre altele, Don Lee arată că la multe popoare există legende despre un potop, o catastrofă de proporții planetare, care poate că își trage originile din scufundarea Atlantidei. Între culturile situate de o parte și cealaltă a Atlanticului, există anumite analogii care par să arate că Atlantida este țara lor de origine. De pildă, egiptenii își înmormântau morții cu fața spre apus, iar incașii cu fața spre răsărit, la mijloc aflându-se Atlantida. Coetalcoatl, zeul maiașilor și astecilor, este reprezentat cu barbă. Amerindienii sunt mai degrabă spâni. El a venit din răsărit, aducând cu el cultura și a plecat tot spre răsărit, făgăduind că se va întoarce. Atât în lumea mediteraneană cât și în America, trăiau popoare care împărțeau anul în 360 plus 5 zile și ecliptica în 12 zodii patronate de animale. Analogii se constată și în privința veșmintelor sculpturi în piatră și arhitecturii monumentale, de asemenea, în anumite obiceiuri, de pildă în familiile dominatoare din vechiul Egipt și la incașii din Peru, se practicau căsătoriile între frate și soră pentru păstrarea purității sângelui regal de origine divină. Peste trei veacuri s-au scurs de când eruditul ezuit Athanasius Kircher căuta Atlantida în Marea Sargaselor, și aproape un veac de când ziaristul Donnelly, a fundamentat probabil fără să-și dea seama, Atlantologia, disciplina căreia unii îi mai contestă dreptul la existență, dar care totuși există de vreme ce în domeniul acesta s-au scris peste 2000 de lucrări, apar patru periodice, la Paris, Londra, Genova și în insulele Azore și s-au constituit mai multe societăți naționale și internaționale specializate. E adevărat că uneori Atlantologia a fost folosită în scopuri care n-au nimic comun cu știința. S-a vorbit despre misterioase cărți sfinte, despre vechi documente și inscripții criptografice tibetane, indiene sau egiptene. În discuții au intervenit teosofi, s-a vânturat și ideea unei legende ezoterice a Atlantidei și în legătură cu cultura atlantizilor s-a vorbit de vârsta de aur a omenirii. Toate aceste aberații pe care Jirov le califică pe bună dreptate ca gunoi pseudoștiințific, n-au nicio legătură cu atlantologia și cu problemele pe care și le propune ea spre rezolvare. Pe de altă parte, mitul Atlantidei a inspirat câțiva scriitori de seamă, printre care Jules Verne, Pierre Benoit, Canon Doyle, Alexei Tolstoi, a inspirat poeți, dramaturgi, scenariști de film și de televiziune. Dar înainte de orice, trebuie să ținem seama de faptul că legenda Atlantidei a sternit un interes larg printre oamenii de știință, a determinat cercetări serioase în domenii variate ca istoria, arheologia, geologia, oceanografia, antropologia, etnografia, cercetări care au dus la rezultate valoroase. Astfel că, parafrazând vorba de duha unui rege al Franței, am putea spune Dacă Atlantida n-a existat, Merita să fie inventată.